2002 kom Warren Sivan hem från en turné. På sistone hade han haft svårt att sjunga. Han hade så lätt blivit anfådd. Han insåg att något var fel och gick för första gången på 20 år till en läkare. Samma dag fick han beskedet. Han hade tre månader kvar att leva. Det kan i efterhand kännas som ett förebud att Warren bara två år innan Han hade släppt en skiva som hette Life Will Kill You. Ett album där han sjöng I went to the doctor. He said Your shit is fucked up. Kärlek och Knaster En podcast om de där skivorna som förändrade. Ja då säger jag välkommen tillbaka till kärlek och knaster och jag heter Tony Savela och med mig idag så har jag Björn. Tjena. Ja, tjena. Tjena. Ännu, ännu en gång återuppstånden från de döda. Nej. Välkommen Tänne. tillbaka. Tack, tack. Det är alltid lika trevligt att se fram emot det. Även om jag är duktig på att ibland skjuta upp saker och ting så är det alltid härligt att vara tillbaka. Vi har ju, nu hoppas jag att lyssnarna har förstått hur det här roterande schemat i avsnitten fungerar. Det vill säga att först så pratar jag med en av er, sen pratar jag med den andra och sen pratar jag med den tredje. Och ibland kanske vi kommer kasta om ordningen och sådär. Men nu i alla fall så har vi gått laget runt. Um, nu när det är dags att prata med dig. Ja, Och vad är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om Warren Zivon, en excentrisk singer-songwriter och hans fenomenala album från 2000, Life Will Kill You. Ja, och det här har jag faktiskt sett fram emot väldigt mycket. Och jag ska bara börja med ett stickspår innan vi går in på själva Warren Zivon och, och just det här albumet Life Will Kill ya, Men så här, när senast, Björn? upptäckte du en favoritlåt? Alltså förstår du, en låt som du känner att nu kommer jag i resten av mitt liv tycka att det här är en av världens bästa låtar. Mm. Alltså det är lite fult, för det är typ så här juni 2015. Um, ett indieband som heter Topps, som har gjort en låt som heter Superstition Future, som mm. har um, det där, med, de gör det där med gitarrerna. Um, Vad ska man säga, det är väl, var väl Johnny Marr Från Smiths som började med det mm. Men det där tingeltangel-ljudet mm. Den låten, den tog över Mitt liv i typ två månader Hade, hade vi gjort den här inspelningen i, i maj ja. Så hade det väl varit Någonting, någonting, Fleetwood Mac Någonting, någonting mm. men, men det händer i alla fall Det ja, händer ju inte särskilt ofta Och jag känner nu, med åldern Nej men ja. alltså, det händer ju inte nu när man är tonåring längre Så händer det ju inte lika ofta Alltså, Vet du vad jag tror att det beror på om jag ska vara, jag ska vara riktigt jobbig Bara för käfta emot ja. Jag tror att det har att göra med att när man börjar Som du och jag, uh, unga män med hatt Och svart syn uh, mm. Att man börjar med att lyssna på en massa genreklassiker mm. Alltså du börjar med Coen och sen så går du vidare till Smiths och sen så jag skippade ju Beatles då, Men många kör Beatles Kanske Stones och så vidare och då kan du ju Dylan, fucking Springsteen Billy Joel, Fleetwood Mac Alltså då blir det en, en, en sån här Oavbruten hitkavalkad. kavalkad uh, Medan när man sen börjar Gå in på lite, lite snävare Alltså så här, ju tajtare jeansjacka blir Ju färre blir det Mellan de här riktiga Holy shit-upplevelserna mm. Ja men jag tror verkligen det är så Och det jag vill komma till Är att Just. nu i våras Så upptäckte jag en av de där låtarna Um, och det var Warren Sivons Desperados Under the Eves. Det är och, faktiskt äkta bra! <laughs> Eller hur? Ja. Och, och, alltså, jag, hade, jag visste vem Warren Sivon var. Jag hade lyssnat förhållandevis mycket på, på vissa Warren Sivon-låtar. Ja. I synnerhet um, Werewolves of London och... Arr. Precis, och många sådana där spår men jag hade liksom inte gått in på själva album och så så bara var det någonting som poppade upp, för man har ju sett du är på best off-samling och sånt där, sett namn på olika titlar och det var bara någon dag jag satt på bussen som det poppade upp låttiteln Desperados Under the Eaves och jag vet inte varifrån det kom, det var bara sådär att ja, men, visst jag. och så blev det såhär, ja men Har jag hört den låten? Och så bestämde jag mig för att lyssna på den. Alltså någon sorts gudomlig inversion. Jag blev helt nockad. Redan första lyssningen så var det som att någon bara drog mattan på, liksom, under mig. Och jag vet inte liksom. när senast det hände. Och sen så har jag lyssnat sönder den här låten hela vägen in till nu på hösten. Varje gång så, så drabbade mig lika starkt. Men den här låten fick man i alla fall att gräva då, då efter eh, mm. mer av Warren Seavons grejer och upptäcka hans liksom, karriär i stort. Alltså den, den jag, jag förstår precis eh, så att säga, hur det hände eh, och varför det hände därför För att stora delar av, av hans katalog är alltså, så, så bäcksvart och jävligt och och Att använda ett modeord som är stort idag, så där härligt, quirky, som hans katalog är. Så är ju stora delar av de, de tidigare av att det är, för allt vad det är, så är det sommarmusik. Mm. Och men det, det, det är ju som han återkommer till i, i Desperados av Dives: att han, att han sitter, på, sitter i hotellet där, och, och nu ska jag dricka Margarita. Och, och sen just den linjen för övrigt som mm. Bill Hicks, vill jag minnas, var mm. det som använde den. And if California slides into the ocean, like the mystics and statistics say it will. Um, jag har för mig att Hicks använder den i... Vad heter den då? Arizona Bay Aha. 34. Och den har ju gått vidare och den har väl gått då via Zivon till Thompson till Hicks. Jag mm. säga. Uh, men det är liksom det är den här... Um, det, det, det, det, det är känslan av en oren oh, sommar. <laughs> och det, just det här att sitta och lyssna på ac ja, alltså det, det låten handlar ju om hans alkoholism yep. och, och just det med AC Du nämner är ett så stort ögonblick Han sjunger att han sitter På sitt hotellrum Listening to the air conditioner um, Sing Hamm. Eller, vad, eller han sjunger. han Ham, Ham Och sen så går Är det som att AC tar över låten Och det kommer in ett hum Som liksom bär låten in I en mäktig final Och det är ett mm. ögonblick som alltså Eh, när jag hörde det första gången så tänkte jag direkt på Jackson Browns eh, The Late Show-låten som har mm. ett liknande och sen så visar det sig att Jackson Brown har ju producerat skiten <laughs> Ja, det är precis som vår förra diskussion, det här med eldkvarn och skocko ja. Var börjar det ena och vad slutar det ja, andra? Och vet du dessutom, om vi ska vi har pratat Warren Steven tidigare i den här podden, jag och Jonas och om, mm. om vi ska göra fler kärlek och knaster, eh, pratade artister Kan du gissa vilka jävlar som spelar på den här debutskivan och bland annat Desper Desperados Under Eaves? Jag är så jävla dålig på studiemusiker. Pass. Stevie Nix och Lindsey Buckingham. Well now. Det, ser, sig... det är nästan tjänstefel. Här, här, här, bara ett snabbt stickspår till publiken. Mm. Här så ser vi faran av människor som har inhämtat all sin musikaliska visdom och kompetens från att bara lyssna på musiken utan att äga de faktiska LP-skivorna, hint, hint. Eh, vilket resulterar i att ah, det här är så jävla bra, men jag vet inte varför det är bra person som äger LP-skivan. Eh, du vet om att, eh, du vet, Buckingham, nix. Och här så sitter jag med näsan i kaffekoppen, like a fucking... Jag är exakt likadant att jag inte faktiskt ägt det här På, på fysisk kopia Vilket gjorde mm. man det här Steven Nicks i Lindsey Buckingham var alltså eh, Centrala i Fleetwood Mac Som vi du och jag har pratat om tidigare Ja, många gånger, många <laughs> gånger. Men, men låt oss nu släppa det här enskilda spåret Desperados Under the Eves Och gå vidare på eh, The Warren Seavon Och då i synnerhet skivan Life Will Kill Ya Kan inte du ja. berätta lite grann om, om vem Vem Warren Seavon var Warren Simon var en Excentrisk singer-songwriter-musiker Som var sprungen ur så, å, Tidigt 70-tidigt mitten på 70-talet I Kalifornien Jag är alltså skitdålig på den scenen i övrigt Men Jackson Brown är ju indragen i det mm. Och jag antar väl att någon av Beach Boys-gubbarna är, är inblandad i det också Det, det skulle inte förvåna mig um, Jag började lyssna på singer-songwriter-musik väldigt, väldigt sent i livet Så att jag önskade att jag kunde lägga ut texten om, om de specifika omständigheterna som formade mannen mm. Men nu kan inte jag göra det Och lika bra radio som det skulle bli så är det ingen som är intresserad av att höra mig läsa högt ur Wikipedia um, Vad vi kan konstatera är att han var en tokig man Han var inte ens Behaglig man heller Jag har bara börjat skumma hans självbiografi är det autobiografi, jag vet inte vilken korrekta term um, Bit of an asshole <laughs> Och jag hade väl ett, ett, ett antal fruar Och varvade mellan spriten och kärleken Och det gick väl upp ganska mycket åt helvete med båda mm. um, Gick bort i början på 2000-talet Två år efter den här skivan Så gick bort 02 mm. I Cancer En väldigt udda form av cancer, mallcancer, som var ett resultat av att han hade bott ovanpå sig, eh, troligen, mm. bott ovanför, i lägenheten ovanför hans fashas mattaffär i Texas mm. tror jag, jag från början. Um, som hanterade väldigt mycket asbest. För den här cancern är i princip ensidigt förknippad med folk som har under lång, långa tider exponerats för asbest. Mm. En roligt och spännande fakta Jag sitter och gör med en Ja men, men alltså På sätt och vis så blir det, det för att Många av hans låtar Och i synnerhet på den här skivan Det som är väl, väl värt att veta om Life will kill you En skiva som kretsar kring sjukdom Och död Herregud, vilket livs... Äh, ja, jag, jag lät dig säga det, för det hade jag börjat med. Det här är en skiva som avhandlar de eviga ämnena. Om ja, precis. Döden och människans bristande insikt och förståelse i det mörker som alla väntar på oss vid sista hållplatsen. Det är typ den. Och den här liksom skivan gjorde han innan han visste att han skulle dö. Mm. Så de sats där. Så att man kan liksom säga, redan från barns ben var han dömd. Ja, och Det är ju det som är, och där tror jag att det finns någon slags Andligt släktskap, på sig. Men återigen, för att, för att bolla tillbaka till. Eh, nu ska man inte skoja igenom det här, men det, det som du klippte bort du förra gången. Yeah. Men, eh, alltså, vi båda två är ju lite sådär svartsynta, eh, och vi har lite samma smak. Nu ska vi säga till lyssnarna: Jag och Tony har lite samma smak eh, i olika saker, och båda har lite samma referensramar och då dras man ofrånkomligen till de här som är lite udda, för att i ett parallellt universum så hade varken jag och Tony någonsin varit deprimerade vi hade aldrig burit hatt och haft ett ypperligt gott självförtroende och då hade vi förmodligen lyssnat på typ Thomas Ludin eller, eller vi hade suttit och pratat om Ted Gärdestad ja. för vår Warren Sivon är allting det Ted Gärdestad inte är vice versa både är en man och hans gitarr och hur man hanterar världen på 70-talet och ligga extremt mycket uh, men Allting det som gör Warren Simon bra är det som gör Tidjärnestad dålig och vice versa. vi mm. mm. Björn uttalande. <laughs> Fantastiskt. Uh, han var ju det här svinet. Han ja. var ju alkoholiserad. Det ja. värsta var bara att när han väl skärpte sig, när han ja. slutade dricka, när han fick en extra chans med vad man brukar kalla sin andra comeback som var just Life will kill Ja. Och han började hitta mening och riktning i sitt liv och han faktiskt fick en, en varaktig flickvän ehm, och en väldigt bra relation till sina barn, så får han alltså den här cancern som då uppenbarligen då, om den har kommit genom asbesten, det har varit en tidsfråga det har varit en tickande bomb Till, till saken hör att han delar ju ett litet udda särdrag med en, en överraskande stor del av min vänskapskrets i det avseendet att han har en fobi för, eller hade en fobi för läkare och läkarbesök. Mm. Och det är ju väldigt bra när man lever som han gör. Precis. Han sa, han sa väl det där i en intervju eh, att det, i efterhand så kan man ju tycka att det var ett misstag att under 20 år inte gå till en läkare. Exakt, och det, det, det citatet är så perfekt Ja, så här i efterhand kan man ju Det är precis den sortens humor som ligger, ligger så nära mm. För just det här att, att aldrig ge ett, ett aldrig, Nu blir det språknörderi här i två sekunder Men att aldrig ge ett positivt svar på någonting Tycker du att den här tröjan var snygg? Ja, den är inte ful Ja, precis och på något sätt så ligger det så nära Både, både hur jag är som människa och som misst, Jag misstänker Att det ligger nära den svenska folksjälen överhuvudtaget För det här med att stapla superlativ på varandra ses med oblida ögon. Och då inte då prata om den norrländska folkskären. Ja, och, och just kanske därför som den här humorn han har um, för att så, den här skivan handlar ju om, som sagt till stor del om, om sjukdom och död. Och Framförallt framför en grej till, åldrande. Mm. Åldrande, precis. För då kan, vi, då kan vi göra som många andra stora hjälpare gjort Det är att börja bakifrån eh, Och börja med tolfte och sista spåret Don't let us get sick Och mm. det är oh, Jag ska inte säga det största spåret på skivan Jag ska inte säga det bästa spåret Men det är det man kommer ihåg Det är det som I alla fall i min värld Säg du lyssnar igenom den här skivan två gånger På mm. en uh, torsdag eftermiddag när, när löven faller över berga Ehm um, Så är det en, en sån här jävel som, som hänger kvar. För det är väldigt väldigt simpel, väldigt avskalad. Men bara, bara sista, sista stroferna. Don't let us get sick. Don't let us get old. Don't let us get stupid, all right? Just make us be brave and make us play nice. And let us be together tonight. Och sen klingar det ut. Hela skivan och slutar där. Ja, det är fantastiskt. Det är en självuppfyllande profetia tyvärr. Alltså det var på något sätt här han skulle dö ung. Ja, men det är ju, vad är det, 26-klubben. Och, och 56-klubben är liksom på något sätt, när du är 56 år gammal eh, och dör. Den klubben ja. är liksom, det är den andra sorten. Eh, den, den som också på sätt vis är så otroligt tragisk för att man, ja, man går miste om ålderdomen på något sätt. Ja, men det så du liksom stämplar ut det tredje Det att ut i tre mm. alltså, om, om du har fyra delar 1, 2, 3, 4 Så stämplar du ut den i parti 3 Och du missar crescendo. Mm. Det som är sorgligt där är att När någon har slitit hela, hela sitt liv Och till slut har hittat det Och sen mm. ska, du vet Få bli gammal i fred Och njuta mm. av frukterna Så, så här, nej, då är det någon som tar undan det Någon som rycker då, undan det alltså, alltså, där, där har jag en krypande misstanke Om att det är ungefär så mitt liv kommer att out Beroende på att Alltså det har ju varit, jag menar, första, första fjärdedelen, det var ju rätt. Alltså jag var ju barn, vad fan. Mm. Uh, och sen har det ju gått rätt hårt i andra fjärdedelen. Och mm. nu börjar vi närma oss tredje fjärdedelen när jag känner det att fan, uh, det här med att bränna ljuset i båda ändar alltså. Mm. Uh, nu när man har uh, precis uh, lyckats med konststycket och fylla 30 och inser att fan, aj då. Nu är man ju faktiskt inte ens en 20-something på pappret längre. Mm. Man kan vara hur hipp man vill, men nu är uh, det... Nu är, nu, är dags, the hill. Nu, nu är det dags att ladda upp. Och börja fundera på att rå sig själv. Och ja, det hoppas jag verkligen att du kommer att göra också. Ja, jag har ju, jag har ju tagit bort de mer, de mer exotiska inslagen i både min diet och min diet. Mm. Och ställt undan starkspriten för, för den här omgången. Mm. Den det enkla anledningen som jag gick på när jag var 26 och 27. Det håller när man är 26 och 27. Mm. Och ja... Som sagt, don't let us get sick, don't let us get old mm. att... ja, Det är väl det som är det värsta man kan drabbas av ja, Men om man älskar musiken, om man älskar livet Om man älskar, i mitt fall, maten Och allting det goda som livet där hör till mm. Så är ju det största synden man kan göra att bli gammal Lita inte på någon som är över 20 Lita inte på någon som är över 30 mm. Lita inte på någon som... Det finns en gammal dansbandslåt, Lita aldrig på pojkarna, över 35 <laughs> Deep cut med dansmansreferens där gillar vi Men samma sak, du, vi kan ju knyta igen då Till det här med åldrande, döden Och hans fobi för läkare På den alldeles eminenta låten My shit's fucked up Som mm. gick upp lite tidigare på skivan Well I went to the doctor I said I'm feeling kinda rough Let me break it to your son Your shit's fucked up i said, to work Won't work now Det skulle jag vilja säga är den centrala låten på, på skivan Återigen det där, även om vi pratar om att det här är en skiva mörka teman Så är det en otroligt rolig skiva Alltså, ja. det, är en, det är så fylld med sån sån humor Som är både befriande och ibland liksom för, Förskräckande men, men just det där att han kommer till doktorn Och bara så här: your shit's fucked up Jaha, vad, vad innebär det? Så här, The shit that used to work Won't work now Alltså det är såhär ja, ja, Jag vet inte fan om jag håller med dig Om att det är huvudnumret alltså. Va, Vad skulle du säga? Jag vet ju vad jag tycker är huvudnumret, men det håller ingen annan med mig om. Men det som jag skulle hävda är det faktiska, huvudnumret är ju spår nummer åtta. Den som kommer innan my shit's up. Och det är en jättescubbig cover på Steve Winwood's Back in the High Life Again. Och jag visste att du skulle gå igång på den. Tänk att jag visste det. <laughs> Steve Winwood var ju en gammal gitarrhjälte som på 80-talet bland annat gjorde fantastiskt cheesy låtar som... Higher Love, för fan precis. det är den det är äkta basigt ja. du, du har ju en jag minns från, från precis vår begynnande vänskap när vi precis har känna varandra en fantastisk anekdot du hade om Steve Winwood och Erik Pryds uh, jo, det var ju det att, att uh, Erik Pryds ville sampla den här med skivbolagen var ju liksom inte så jävla hypa på det, jag vet inte om det var så att Erik Pryds låg på något mindre skivbolag och uh, Winwood låg väl på vad maj. ja, någonting sånt säkert ja, och det var ju mycket kink med den här samplingen För det var ju precis vad vara, Sex år efter att de hade löst De här stora samplitvisterna Som började egentligen med Beastie Boys Och sen så hade han ju lyssnat på det här Och, och vad det tilltänkta låten var Så då kom han ju faktiskt in Och gjorde inspelningen Alltså gratis då Så att det var, fan du kör vi liksom, Det är fan trycker i det här låten så, Och han liksom så här: Lånar ut och sjunger om I sin, ja. i sin så här, Förbi sin prime Jag tycker det är jättefin historia faktiskt ja, för att det är ju, alltså tycka vad man vill om den låten och alla Sleasberg som har blivit inspirerade av den och alla andra grejer, men alltså, menar, det, du kan ju inte ta ifrån Rick Pryts att den är en jävligt duktig musiker sen att det är en genre vars estetik och innehåll väldigt många av oss finner djupt motbjudande, för att inte säga skändligt är i sammanhanget irrelevant det är av sammanhanget som vilka är världens bästa trummisar jag gjorde alltid dansmanstrummisarna för om du kan hålla perfekt komp i fyra timmar när det är typ 8 grader varmt i liksom Västervik Scoutgård. Alltså, då är det riktigt trummisvärt. Vilken en ja. video som helst kan dra av ett Neil Perth-solo och tycker att fuck, jag är så grym. Men att sitta och hålla det där jävla är du kära i min ändringslass göra en tempo till 4-5 timmar i 8 plus grader för typ 300 spännande backeölj, alltså och hatten av. <laughs> Men, men du tycker i alla fall att, att Back in the High Life igen Är centrala spåret på den här skivan Varför alltså, då? Jag, därför att den, dels är det här med humorn Att du tar en låt som kommer ifrån för, Bör poängteras alltså att det är alltså Steve Winwood Och Chaka Khan Djup 1986 Och framför originalet Och det är liksom en sån Fan nu är jag Back in the High Life alltså, Slicka baka håret, du vet Liner tjocka som min tumme Och bara nu kör vi, fan det är 86 alltså Men Jag har för mig att det finns en video Alltså bara snubbens budget För axelvaddarna i den video ja. ja, alltså det är ingenting Man leker med uh, Och att då ta den Och göra den till en, en Så Brutal Knäckande um, Back in the high så, mm. så djupt ironisk Hyllning till att ja, då sitter man i smöret igen. ena Mm, det gör man ju, eller ähm, inte Ja precis Det är ju fantastisk översättning på så sätt Att ta en låt från ett sammanhang Lägga in den i ett annat ja. Och inte liksom göra Han använder inga överdrivna gester i sin ironi Men han liksom får någonting helt nytt ur det Om jag hade kunnat spela gitarr Om jag hade kunnat någonting överhuvudtaget Med en att prata skit Så hade jag gjort motsvarande cover Fast av Cecilia Wennerstens Det vackraste Mm Och sen göra den ur perspektivet av ja men du vet, Alla killar som aldrig fick en dejt ja. Alla killar som går hem på fredagkvällen Och tänker att ja, nu kunde det ha blivit något Men det blev det ju inte Så att, eh, vad fan För, att det, det, är verkligen, för att det är en sån låt som alla kan Alltså, för mm. jag menar, visst att Morrissey har fångat det där Han har varit alltså, nära livets Fuktiga och vibrerande kärna Många gånger Men poängen är att de flesta människor tycker att Morrissey är en äh, Bedrövlig halvfikus med ful frisyr uh, Och där går mycket av skärmen förlorad Men poängen är att alla kan Cecilia Wennerstens det vackraste Alltså mm. inklusive våra fucking föräldrar Mm Därför att det är en sån låt som ligger i, i inte folkskäl, men som ligger i folks medvetande. Om du skulle göra en sån här djupt, ironisk och elak cover på den, då, då börjar vi närma oss en svensk version av det. Om det finns någon som lyssnar där ute som har en inspelningsstudio i Östergötland så hör av er till oss så kanske Björn får komma in och göra sin version av er. Ja, jag, uh, I'm available for children's parties Och inte bara smittsvets Men en annan fantastisk grej Med Back in the life, Det här är faktiskt en annan anekdot som är relaterad till den låten Det var, jag har en kär, kär, kär vän till mig Som just nu sitter i I samhällets utkanter Inte för att han egentligen har gjort något fel Utan bara det att myndigheterna har Den ena efter den andra bestämt sig för att förvandla En, en En ung, sympatisk ung punkare som faktiskt mest bara vill göra rätt för sig till någon form av Lars Tingström-liknande kreatur. Mm. För att det är det ena som är indraget och det andra som är indraget. Och han har ju egentligen inte gjort någonting men han har inte missbrukat, han har inte misskött sig. Och han har varit ja, något sådär i tid i jobbet och börjat med att de drar in nystarsbidragen och sen delar med ett järve. Så satt han och dividerade om ja, men hur miserabelt livet var. Mm. Sen så nämnde han då att han skulle iväg till arbetsmedlingen och skriva under en massa papper. För er som inte har varit i Linköping så har alltså, ligger arbetsmedlingen halvvägs mellan huset jag har bott hela mitt liv i och dit jag skulle, alltså föreläsningssalen. Mm. Så att jag tänkte att fan, jag lyssnade på lite Sivon på förmiddagen så här för att peppa upp mig inom föreläsningen. Mm. <klarar> så att, och precis när den byter till Back in the High Life så tar jag hörnet. Så ser jag honom stå Och det här var alltså som någonting ifrån De här amerikanska bilderna man ser under den stora depressionen Det var alltså En lång lång Kö av människor som är Nedbrutna Och bara ser så Jävla miserabla ut Som står och väntar på att få, liksom, få, få, få komma in i, i värmen och, och eventuellt Kanske få pengar till Ja men få en kyrka till sammarin Mm. Och sen så, så vet jag att någonstans där inne så står min stackars kollega Och bara är så jävla knäckt över att behöva hänga här igen och igen och igen mm. Och samtidigt då så har jag den här back in the high life igen För då är ju jag kommit in efter allt mitt hårda leverne på universitetet mm. Och fått alla mina drömmar att gå i uppfyllelse Och att vi fan vad, vad jävla bra det går för mig Och då var det ju fan, jag är ju... Back in the high life again, nu kör vi Och mm. samtidigt så ser jag kollegan på andra sidan glaset Alltså inte mer än 10 meter ifrån mig uh. Som Också är back in the high life again Fast på det där andra sättet mm. är Det är på våren sivan sättet Precis, och det var en sån perfekt Illustration till både Både den zeitgeisten vi har nu 2015 Jag mm. menar vad fan, recessionen är nästan 10 år bort 8 mm. år bort, 8-9 år bort Liksom man bör räkna Och det borde ha kommit tillbaka. Men alltså, allting som var bra då är dåligt fortfarande. Och jag menar visst att du och jag lyckas köra våran grej i sidan av. Och, och vi klarar oss väl va? Mm. Men jag menar det beror väl mycket på att i, i ditt fall att du är både driftig och karismatisk. Och i mitt fall att jag är karismatisk och um, ja, någonting. Uh, Men det är så jävla många andra som det bara är, fullständigt skiter sig för. Mm. Det, går, det går inte liksom förbi C. Att att samhället inte riktigt är där det skulle behöva vara just nu. Bara den här växande. De här hö, växande, högerextrema vindarna just nu. Mm -hmm. Som alltid kommer som ett brev på poster när, när ett samhälle går igenom en ekonomisk kris. Man ser vad som händer, men, men det känns liksom som att det finns ingenting att göra åt det. Nej, jag har, jag har en. Om vi ska prata om konspirationsteorier några sekunder. Så har jag en konspirationstrivet vad det är. Nej. Det lättaste sättet att få en vänsterpartist att rösta på Moderaterna är att ge dem ett bolån med väldigt låg ränta och inga amorteringskrav. Min teori är att avfolkningen och deindustrialiseringen av Norrland handlar om att krossa den svenska vänsterns starkaste fästen och tvinga in dem till Stockholms förorter. Mm. Och sen ger dem möjligheten att ta bostadslån, eller ärlighet till borg, men framförallt Stockholm, Stockholms yttre förorter. Och ger dem möjligheten att få bostadslån och kreditkort som en sorts röstboskapsmuta, mm. ungefär det här är det som kommer göra att du uppnår den ekonomiska friheten din farfar vid sågen aldrig kunde göra. Och de flesta människor har inte den kognitiva aptituden för att sortera och sortera, hantera implikationer av den typen av muta. Så som ett resultat så har de socialdemokratiska och framförallt vänsterpartistiska festerna i Norrland krossats. Och i utbyte så har vi en massa jävla dräggiga fake-stockholmare eh, som mest bara pajar allting genom röst av Moderaterna för att de vad som helst men inte har amorteringskrav. Ja, precis. Och det här är en konspirationsteori, men den är misstänkt klausibel. Mm. Ja, tack för den här minusräntan vi har just nu. Och de eventuella konsekvenserna kan bli på det när, det faktiskt, när folk faktiskt måste börja betala lite i ränta. Ja. Uh, nu, nu tänker jag sätta kebors på den här diskussionen av den enkla anledningen. Det finns ingenting som daterar en podcast så grovt som när man drar upp kontemporära ekonomiska fenomen och samhällsliga strömningar. Och lika mycket som att jag vill debattera det här så tror jag att det är... Um, Det kan vara vårt nästa projekt i och för sig. Ja. Vi, vi går vidare i alla fall och återgår då ja. till um, Life will kill, ja. Yeah. Då ska vi ta upp det här som kommer upp i varenda podcast jag är med i. Mm. För det första så ska vi prata om det här med ett, ett som du pratar om det här med en, en ark, ett överskrivande tema. Mm. Um, om vi tar arbetarklassens förfall och kopplar den till tre andra skivor jag, jag har pratat om, mm. som du tittar på Billy Joel's The Stranger så har du ju när det fortfarande fanns det fanns fackföreningar, det fanns välbetalda jobb, det fanns kärlek brendan Eddie tonight mm. och sen har du skymningen eller vad du nu vill kalla det och där har du ju eld kvar Fabriken är nedlagda men själva kulturen finns fortfarande kvar själva, själva it mm. finns fortfarande kvar, finns levande och slutet på den arken precis innan det blir antingen begravning eller rehab är ju Back in the high life again. En, en, en obscen och väldigt svartsynt hyllning till någonting man vet inte kan komma tillbaka, men bara att, att skapa illusionen för en sekund orsakar den här kognitiva friktionen. Så du skulle vilja säga att de, de skiver du och jag har pratat om hittills liksom har varit en, en resa till liksom det här? Jag, jag insåg ju det när vi satt och pratade om det här, att det är, kanske inte är en medveten process. Mm. Men... men Omedvetet så ligger det säkert någonting, mm. någonting under det. Och det, är ju det att jag, jag som människa är fascinerad av illusionen av permanens, tidens framsteg och framförallt hur, hur stadens ansikte ändras i takt med ekonomins strömningar och hur den formas. Inte så mycket landsbygden, för landsbygden är vad landsbygden är. Mm. Alltså för att när landsbygden slutar att vara landsbygd så blir det en stad. Förstår du Landsbygden är landsbygden och det finns någonting väldigt. Permanent och väldigt Otidsenligt i saker som Berg och urskog mm. Alltså det är vad det är ja. ja, Men om du tittar på Norrköping Om du tittar på Göteborg Två arbetarstäder som har gått och ja. Någonting annat Om du tittar på Södertälje som är nästan en gigantisk brinnande soptipp Men alltså, det har sin skärm Medan Linköping är ungefär samma skit det har varit Det är ett universitet, det är ett sjukhus Och det är ett gäng människor som kör ljusgråa eller vita Volvo v 40 eller v 60 till jobbet Alltså det var det Det är andra bilar och andra kläder Men det är ungefär samma som var för hundra år sedan Mm Och just det, det som sagt den, den, den mjuka och förändringsbara delen Av samhället Och den, den levande delen av samhället Där de människor som, som Skapar sån här musik Rör sig mm. alltså, återigen, det här, det är, Av den här anledningen Jag misstänker att alla hatar Phil Collins Alltså jag gillar ju Phil Collins fram till 1990 när han spårade du började göra Disney-soundtrack. Uh -huh. Fram till det så gillar jag Phil Collins, men det är väl något väldigt, väldigt tabu med att lyssna på Phil Collins. Liksom fa face value Phil Collins. Exakt. Men det är någonting som är väldigt, väldigt tabun att gilla Phil Collins typ, i alla kretsar, inklusive de mest inbitna av Petsands hipsters. Och det är att, min teori med det att göra med att Phil Collins, framförallt hans senare output, men även de här kockstinna plattorna från 80-talet mm. är så jävla förankrade i den här ytliga medelklassgrejen. Fan, din sjön kille, ska ni då varva ner med ett par bärs efter jobbet? Släck på lite Collins. Ja. Och just att det är så, så våldsamt inautentiskt. Mm. Samma sak, You Will Lose the News de var aldrig stora i Sverige på det här sättet men det är ett annat sånt där band som, som väcker en oanad, bottenlös akrimoni för en massa människor att bara, fan det här är så jävla dåligt, stäng mm. av, jag blir vansinnig jag skulle säga att Orup i någon mån representerar väl dig i Sverige, typ den här eh, alltså du och jag kan uppskatta Orup, men mm. om du tar upp Orup i kretsarna vi rör oss i, så är det då får du springa som fan mm. då blir man heller jagad av vargar exakt Så nu är, vi, nu är vi tillbaka på den, här, den, den sortens 80-tals eh, pop, eller vad man den, ja, som, som du har en liten vurm för. Ja, och det är min, det är min egen högst perversa fascination. Jag, jag, mina teorier har att göra med att eftersom en av de första singlarna någonsin köpte, eller jag köpte slash fick, var svull och electric boys för fet för ett fuck, så tror jag på något sätt att jag är dömd redan från början. Alltså för att det är liksom, det är glamrock plus en fet snubbe i en illa sittande hatt som skriker obsceniteter och inte kan uppföra sig. Mm. Well. <laughs> well. Well. Och ännu en självuppfyllande profetia. Ja. Men på vilket sätt hänger det här ihop med Life All Kill, tycker du? Över, om vi, vi, vi, vi kör det ur ett, ett klassperspektiv. Överklassen är tidlös, den är vad den är och den kommer vara där den alltid har varit för att De har pengar, de har inflytande, de har makt Det är därför man alltid kan ignorera dem i alla diskussioner mm. För att oavsett vad som händer Så blir det bra eller mindre bra för dem För jag 1% hit eller dit de marginalerna, who cares Alltså det finns inga svältande vallenbergare Nej, precis Nej. Och sen så har du ju Medelklassen som offrar Det vi kallar för själ Det vi kallar för balls Eller vad, om vi nu har ett Könsneutralt uttryck för det, hotspar kanske Som offrar allt det där för att ha Det materiella Mm. Och sen så har du då ja, arbetarklassen och de kreativa Jag skulle ha lite svårt att kalla de Som har gått på konstfack i fem år uh, För arbetarklass Även om de äter nudlar och, och ris de, de, tillhör, och, de tillhör för det mesta De övre samhällsklasserna Jo precis, men du pratar mer Vad jag fiskar efter för ja, precis. Uh, Men, men arbetarklassen och de kreativa klasserna jag menar, det, är där, det är där det händer Och jag vet inte om vi kommer se en till Warren Sivan På ganska länge För att det krävs en viss typ Av sightguys och en viss typ av humor för att, för att driva fram Driva fram Den här typen av skivor Där också kan vi koppla det till mitt faktiska jag säga Favoritspår på den här skivan Eller favoritspår och favoritspår. Men den jag låter jag förmodligen har lyssnat flest Antal gånger frivilligt på ni den Och den, den är Vill du gissa? Ehm um... I was in the house when the house burned down, kanske? Nej. For my next trick I'll need a volunteer. Ja, förstås. förstås. Det, är en, det är en väldigt hjärtskärande låt som ja. han jämför sig själv med en, med en trollkar. Uh, men det hans alla magiska trick handlar om egentligen hur han lyckas krossa folks hjärtan. Och uh, därefter då så blir ju uh, liksom, hans nästa trick så kommer han behöva en frivillig. <laughs> Exakt. Och det är den Här har vi den För det var den här låten som fick mig fastna för den här skivan Du ställde en fråga i början som jag svarade lite felaktigt på mm. men, men, men den låten Som jag blev besatt av Senast, det är den här From en extra economy to volunteer Och där gör pianot en så jävla stor grej också För att det är så Så skarpt Och så melankoliskt Men ändå mm. så jävla bra Och just då som en, en person som både frivilligt och ofrivilligt har väldigt lätt för att stå i centrum så kan jag verkligen relatera till, till, till texten att om det är någonting man blir duktig på så är det att försvinna. Mm. Att, bränna, och att, att bränna broar. Ja, i mitt fall så har jag väl försökt att inte bränna lika mycket broar som den godisivaren före mig, men det finns nog både en och annan. Och det är en och annan kar och en och annan jänta där ute som inte skulle ha någonting emot dem. jag snubblade och blev påskörd i trafiken. Om jag trycker mig så. Um, men, men i största allmänhet just det där att när, när du står själv och tittar framför publiken och inser att, att reportaren är fasen tömd. Mm. Det enda du ber om då är att spotlighten fälls ner. Precis som det låter med när man står på en fest och någon säger säg någonting roligt och man fyra av fem bra skämt. Och så kommer någon annan in i rummet och säger ja, men säg något till roligt då. Impulsen då är ju att hojta någonting om Batman och hoppa av balkongen mm. Eller i största anledning bara fly och göra sig osynlig Men konsekvensen av att vara sådana som du och jag är Är att man kan inte göra sig osynlig Alltså rent fysiskt sett kan du springa därifrån, absolut Men det är inte som att någon missar att man går in i ett rum Det här låter väldigt självupptaget för, för er kära lyssnare Det är jag medveten om Men det har att göra med hur man är som människa Jag har ingen off-knapp Mm. om jag dyker upp någonstans Så är det förmodligen ingen som har missat att jag dyker upp Även om jag är tyst mm. Mm. Och, och det här hör du i Får man next, next trick, I'll need a volunteer ja. Ja. Det, det som har slagit mig med den låten Och så många andra låtar Är ju hans Otroligt starka sinne för melodier ja. Och att han kan blanda De här melodierna med Så pass mörka, mörka Och ändå humoristiska Texterna Alltså det gör ju att man ibland orkar med de absolut värsta, mörkaste stunderna. Jag, så, jag tror igen att det här är nyckeln till hans storhet att det handlar om kontraster. Därför att det är, alltså ingen människa orkar lyssna på extremt deprimerande musik med extremt bitra och insiktsfulla texter. Eller alltså när man är 16 kanske man har. Ja. Men ingen normalt fungerande människa som förväntas ta hand om du vet alla de komponenterna som gör ett liv mm. Orkar lyssna på någonting som bara är bäcksvart rätt igenom Och då behöver man det där nästan spikpianodoftande kompet för att, för att orka ta in, ta in de texterna som oh. han faktiskt har reakt så där, I can saw a woman in two, but you won't want to look in the box when I do I can make love disappear for my next trick, I'll need a volunteer Starkt Ja Alltså att köra det med typ något svintungt, äkta, mörkt, molligt komp. Mm. Alltså det går ju, men det är ingen som kan lyssna på det. Nej, men, nej, men, nej, men verkligen. Eh, och eh, han sett och blanda upp de här väldigt starka melodierna på. Det är, liksom, det, är det som gör att han lyft, alltså, så här, lyfter snett på högre. Jag mm. kan inte förstå att Warren Sivon inte är en av dem. För, för det vi egentligen inte har sagt är ju att vi pratar ju om honom som att han är... Han är ansett en av de största. Att alla känner till honom. Men folk mm. gör ju inte det. Alltså, mm. När vi kommer lägga upp det här avsnittet är det många som så här Warren seven, vem fan är det? Alltså han är ju en låtskrivares låtskrivare. Låtskrivare ja. älskar honom. Bob Dyllar ja. älskar honom. Jackson Brown älskar honom. Bruce Springsteen älskar honom. Och alla de här har ju på ett eller annat sätt spelat in och framfört hans låtar. Men den stora allmänheten har gått miste om honom. Och jag vet inte om det är för att Han är lite för svartsynt. Det är, det är att det är musik som kräver mycket av lyssnaren. Det här är den, förmodligen, i, i alla fall i min värld, mm. den absolut äldsta klischén jag någonsin har hört. Och jag brukade, när jag var yngre så brukade jag anfalla folk som sa det här till mig. Uh, men det är just att, att uh, det är väldigt krävande av lyssnaren. För när jag hörde folk säga det till mig mm. så var det folk som lyssnade på typ um, Philip Glass och Spoken Word. Mm. Och alltså, inget ont om Philip Glass, men alltså, kom igen. Jag vet inte om jag är för korkad eller för bonny för att uppskatta det, men skärpning. För, för, för mig är det att du har gått cirkeln runt. Du vet det här gamla diagrammet man brukar göra där Stalin och Hitler är i sin enda av cirkeln och vi är i andra änden, beroende på att de är närmare varann än någonting annat. Ja. Det är precis samma sak här, där Philip Glass är ena änden och precis i andra änden så har du ja, Med typ Låden eller någonting vilket är alltså, albansk whatever musik. Där det är en tjej som ligger och åmar sig naken på en säng till tonen av ett bilarm. Inte <laughs> <laughs> så här, ja. Det är ju ungdomarna kallar det för dubstep, tror jag. Ja. Men alltså, det är så här. Alltså, fan, nu ska vi ta skit mycket i och dansa till ett bilarm i sex timmar. Like fuck mm. av. <laughs> Kom igen. Det är så jag uh, känner mig jag varje, det varje samma... gång jag hamnar på en sån här house-spelning. Ja. Jag tror att det är att det är. Jag tror att man måste ha ett sinne för språk också. Mm. Inte måste, men. Det är lättare att ta till sig om man förstår nyanserna i texten. Mm. Och framförallt för många svenskar så tror jag det är svårt att erkänna det. Mm. Det är att engelska är lätt att lära sig för man får det genom tv. Men engelska är extremt svårt att bemästra därför att du bara hör ytlig engelska talande sjungen. Mm. Då skulle du kunna motbevisa mig genom att säga att ja, alla älskar det Smiths. Min privata teori om The Smiths är att eh, indi-tjejer och en del homosexuella män gillade The Smiths på grund av texterna. Alla andra gillar Johnny Morris gitarrgrejer och tolererar Morrissey. Men återigen, det är en kontroversiell konspirationsteori och mm. vi kan lämna den här. Dagen. Det har så mycket att göra med nyanser. så att Man tror att man förstår en låt men man går miste om vissa nyanser som gör att det lyfter. Ja, men ta Håkan Hellström Jag tänker absolut inte kasta skit på Håkan Hellström I den här podcasten för då får jag aldrig komma tillbaka ja. Men jag menar han är ju typ Lika stor som Elvis i Sverige Ja ungefär Jag har väl aldrig kanske riktigt hittat Nyanserna i hans texter utan snarare bara att Det är jävligt ärligt mm. Jag ska försöka inte använda det ordet jag alltid använder Men nu är det för sent, det är väldigt naket ja. Det har faktiskt varit med i varenda podcast Jag har varit med <laughs> <laughs> Och det, det är jättebra på det sättet men alltså det var eh, jag, jag har kanske inte detaljstudierat hans diskografi men jag mm. har inte den här typen av linguistisk lingvistisk finess i det. Det jag tror också med Warren Zevon och med en skiva som Live Kilja. Killa mm -hmm. är att det är också att du måste investera dig själv i skivan. Ja. Eh, när du lyssnar på den här skivan på riktigt så går du också in med en bit av dina egna erfarenheter och dina egna sorger. För vi är alla människor, eh, vi har alla varit med om våra personliga tragedier. Och sen när vi lyssnar på en skiva som handlar om, även, med, även om den gör det med ett humoristiskt grepp många gånger, med funderingar som sjukdom och död och insikten om man själv kommer åldras, insikten om man själv en dag kommer lämna och att människor runt omkring kommer göra det. När man lyssnar på en sån skiva så tar det givetvis upp delar av en själv till det. Och det tror jag kan vara väldigt svårt för många att ta. Och då att istället så stänger man av och säger, deppigt, det där vill inte jag lyssna på. Istället för att man kan drabbas av vissa insikter. Alltså kritisk och introspektiv reflektion Framförallt självreflektion Ligger inte nära till hands för de flesta människor mm. Och jag kan förstå Det är det som gör att de här människorna kan fungera Som vanliga människor Inte mm. sitta lika tre veckor paralyserade av ångest <laughs> Inlåsta i ett rum ja. någonstans Vad ja. kommer man med en personlig historia? Mm. Jag skulle bara vilja berätta och säga Att den här skivan Har, har hjälpt mig personligen nu eh, I sommar Och egentligen nu när, jag, nu när jag har lyssnat på den de här senaste veckorna inför vårt samtal Det här kanske inte är den Warren Sivan-skiva som jag tycker är bäst Eller den skiva jag lyssnar lyssnat på mest Men inför vårt samtal så har den liksom äh, jag Har jag lyssnat mycket och den har varit en stor del av mitt liv Och min farbror gick bort i sommar äh, I somras Förklaga. Han var Han var inte fyllda 60 Och, och, mm. äh, och tyvärr då så, så Gick han bort plötsligt och lustigt Och då i alla fall När det kommer till min, min farbror nu Som inte finns med oss eh, Så är det ju svårt att inte se Paralleller till honom och Warren Sivon Alltså jag menar verkligen Att min farbror var en Warren Sivon-figur Han var en väldigt fin människa eh, Men just att, att han var en man i ungefär samma ålder yeah. Som kastade in Handduken när man tycker att Nu ska han ändå fått unna sig En ålderdom yeah. Förstår du vad jag menar Och då när man lyssnar på den här skivan vissa människor blir deprimerade av att lyssna på någonting som, som life will kill you. Att oavsett vem du är så kommer livet eh, sluta med att, att ta slut. Och det kan ju vara en ganska banal insikt men det kan vara ganska för mig stöttande att höra det. Förstår du vad jag menar? Yep. Eh, så på så sätt så har ändå den här skivan Eh, Hjälpa tycker jag är så starkt ord Men, men den har liksom gett utrymme för reflektion ja. att, att livet kommer tyvärr ta slut eh, Och det är ibland jävligt orättvist eh, Men vad ska man göra? Tyvärr är det så det ser ut Så när Warren Sivon då Han fick ju reda på att han skulle dö 2003 tror det var. Ja. Eller 2002 Uh, två år efter den här skivan var inspelad Och uh, då fick Då sa läkaren till honom att du har tre månader Kvar att leva Och så skulle visa sig att de här tre månaderna blev ett år Och något som är väldigt fint Warren Sivan hade ju en vänskap Med David Letterman uh, Ja jag visste att det skulle komma till ja. mm. Man måste ju ta upp det förr eller senare ja, ja, ja, ja. Uh, David Letterman som, som hade Late Show då Och han hade varit en återkommande gäst där och Letterman var ett väldigt stort fan av hans musik. Och han fick ju då ett eget program. En, ett avsnitt av Letterman så var Simon den enda gästen och han spelade ett, en samling låtar eh, och pratade om ja, sitt, sitt liv, sin karriär och också då insikten av att, att det kommer ta slut eh, väldigt snart. Och... Nu, nu när anden är ute ur flaskan Med den här så kan vi prata om ett annat ämne Som kommer upp varje gång jag gör mig på podcast ah. Saker som får mig att börja gråta mm. Och det är hans version av Newtonier Från, från den lättemänningsspelningen oh. den, den måste vi lägga upp på Ja det måste vi göra, jag får gåsyn När jag tänker på den Ja um... Och det, alltså, man, man kan ju tro att den här timmen skulle ha varit deppig, återigen precis som den här skivan, det är inte deppigt det är liksom programfilmen filmen mycket humor och snarare som en hyllning till honom mm. men då i alla fall så, så säger då Letterman, och man märker att det är väl Letterman som uh, har intervjuat väldigt många, du vet, alltså egentligen bara och snackat shooter shit, snackat skit med folk för ja. att få liksom greppa efter orden för att liksom göra den här intervjun och göra den värdig Men inte sentimental. Och han, han frågade Warren Sivan att vad, vad är det som som du vet nu som jag inte vet? Du som ser liksom horisonten. Och då säger det är ju ett väldigt känt citat av Warren Sivan. När han säger så här jag vet inte mer än att man ska njuta av varje smörgås. Enjoy every sandwich. Yes. Det kan ju låta som en, en återigen, det kan låta som en enkel insikt men jag tycker det säger väldigt väldigt mycket. Njut av den vardag du har. Njut av varje smörgås, varje gång du får en liten paus från ditt id och knoga liksom tar en smörgås. Njut av det för att du är så här, du finns bara här just nu. I det enkla det skönna skulle jag också tolka in i det där. Ja. Enjoy every meal. Mm. Det är en sak. Enjoy every sandwich är någonting annat. Mm. Beroende på att när du är riktigt jävla hungrig och när du inte är så jävla peppad mm. så är det ingen jävel som går runt och tänker på risotto. Nej. Eller uh, pasta alla norma eller vad som helst. Mm. Fucking renskad. Det folk tänker på när de riktiga blir hungriga. Fy fan, det vore säga gott med en macka. Mm. Det är just det. Enjoy every sandwich. Just det där. Hänger du med? Alltså, i, uh -huh. I en så kort fras så finns ett oändligt djup av tolkningsmöjligheter. Mm. Och där har vi ju, precis som vi pratade om tidigare på podcasten, hans geni. Ja. Att du kan, två personer, som i övrigt är väldigt lika, kan ta samma påstående och tolka ut två helt olika saker ur den. Och det finns en låt på den här skivan, på Life will you, som mm. jag tycker har, alltså bara själva refrängen, eh, som är ett uttryck som man kanske har lånat från Bob Dylan's Wisions of Johanna- Eller ett, eller ett uttryck som jag vet att det kanske är känt Sen tidigare, jag är inte tillräckligt bra på På engelska och lingvistik för att veta det mm -hmm. Men han sjunger det att Try ja. to keep on to that fistful of rain Och det där handlar ju om det där att Livet är förgängligt Livet är en upplevelse av nuet Du kan inte greppa livet För att precis som du vet när du försöker greppa En fistful of rain Alltså en, en ja. handfull av regn Så kommer det rinna mellan fingrarna Men vi måste ändå försöka Alltså vi måste försöka fånga nuet. Och vi måste försöka njuta av en macka. Är du med mig? Ja, ja. Absolut. En, en mer elak man än mig hade konstaterat att uh, Enjoy Every Sandwich är pseudo-intellektuella uh, människor med god smaks motsvarighet till tjejerna som sätter karpedien på axeln. Men uh, let's not go there. <laughs> Nej, det, är det är precis det. den där gallhumorn som, som jag menar Och som jag älskar som, som liksom, Man måste tycka garva åt det Ja, Nej, men för det du inte kan skratta åt Det är det som tar livet av det till slut Ja men precis. precis Jag börjar känna mig att vi närmar oss slutet på vårt samtal Det är samma här Och då tänker jag att eh, en, en slutkläm vore väl kanske lämplig Varsågod, den är din You always say you know me Somehow I don't think you do Maybe you should buy another vowel You're jumping to conclusions, so I can't keep up with you. Go on without me. I'll just slow you down. <sighs> Så att eh, kära lyssnare, vänner, bekanta, folk jag inte har träffat, folk jag aldrig kommer att träffa och alla ni andra emellan. Tack för att ni fortsätter lyssna och jag tycker absolut att ni ska gräva ner i den här skivan. Och jag vill tacka dig Björn för att du var med uh, och hade återigen ett, ett öppenhjärtligt samtal. Och nästa avsnitt av Kärlek Knaster kommer, vi, kommer jag och Oda Oda Vill prata om Tom Waits album Swordfish Trombones. Yes! Yes! Jag är, min kropp är redo. <laughs> Tack och bort. Tack bort. Vill du höra fler avsnitt av podden så finns den på och knaster.se. Eller på iTunes. Gå gärna in på vår Facebook-sida och ge feedback på vad du tyckte om avsnittet. Eller så kan du kontakta mig på Twitter under Kamrat Savverna. Tipsa dina vänner. Och förresten, på hemsidan och på Facebook-sidan så jag har jag lagt ut en länk till en Spotify-lista där jag lägger upp låtar som vi nämnde i det här och tidigare avsnitt. För er som vill höra mer och, och se mer om War and Sivan. Rekomenderar jag även dokumentären Keep Me In Your Heart. Den ligger på bland annat YouTube. Ge även Sivans självbetitlade debutalbum en lysning för det tror jag att vi kommer ha återkomma till senare i podden. Ja, det var allt för här gången. Romme och kom ihåg enjoy every sandwich.